Sijenjeni slušatelji, vraćamo se nakon ljetne stanke sa našom emisijom Sektor 3 obzirom, da te krećemo s radom, idemo i jednim laganim tempom i laganim temama. Gošća nam je Melita Spahić-Bezak iz Karlovačke udruge Free Dance. Dobro večer. Dobro večer i hvala lijepo na pozivu. Prvi put si u našoj emisiji, nadam se da ćeš nam približiti opće Karlovačku plesnu scenu s kojim se izazovima susrećete koji su problemi, koje su vam dosezi šta ste do sada radili festival suvremenog plesa izbrenih umjetnosti Karolac Dance Festival 002 upravo je završen, dakle ove subote bilo zadnje događanje festival je završio plesnom predstavom Memories for the Future sada za sam početak, možeš li nam uopće reći otkuda vam ideja za pokretanje jednog plesnog festivala u Karlovcu? Sama ideja za pokretanje festivale u stvari prvenstveno proizašla iz, pa nećemo reći problemom, već možda ajde re, možemo reći izazova s kojima se susreće suvremena plesna umjetnost u gradu Karlovcu, ali u Hrvatskoj. Ideja festivala nije samo programiranje i prikazivanje plesnih predstava, već uh, i približavanje publici, edukacija plesača i publike. Sama ta edukativna strana uh, za plesača u Karlovcu, ali i našu cijenjenu publiku u gradu Karlovcu, je to općenito neko stanje plesne scene. Uh, radi toga i postoji recimo ovaj festival u gradu Karlovcu. Ali nadovezujući se na to, i mislim da ples u gradu Karlovcu postoji već Oho, ho jako dugo vremena, od početka baletnog studija, ne znam tu točnu godinu. Dakle, plesna umjetnost u gradu Karlucu postoji jako dugo vremena, 60 godina sigurno. Obično najavljujemo događanja unapred, dok u ove prilike gledamo u i govorimo kako je sve skupa prošlo. Pa evo, možemo li ovako sada post festum sagledati kako je uopće prošao festival, čime ste zadovoljni, čime niste i gdje sada vidite još prostora za neko pomicanje stvari na bolje. Mislim da je ovo i, recimo, mislim, super da je ono ne, neki kom, nakon festivala neki rezime što se desilo, što je moglo biti bolje. Ono što je super, ja mislim, je da smo ustvarili gostovanja koje smo i planirali, ne sva, ali bar neka. Dakle, ono, tijekom festivala imali smo pet plesnih predstava, Došli su nam gosti iz Meksika, iz Velike Britanije, iz Francuske i iz Hrvatske, dakle u stvari domaća plesna Karlovaška produkcija je bila. Održali smo dvije vrlo dobere plesne radionice, jedna je bila plesna radionica koju je vodila Maša Kolar, inače Maša Kolar je... Uh, jedna je eminentna hrvatska plesna umjetnica koja je ostvarila vrlo bogatu karijeru u Europi i vratila se u Hrvatsku, sada djeluje u Zagrebu. To je bila petodnevna plesna radionica i pohađalju je 15 plesača iz grada Karlovca. I ono što je super je da su bili da je bilo zainteresiranih i plesača iz Zagreba i iz drugih gradova da dođu u grad Karlovac na tu plesnu radionicu. Evo već prvi problem je bio taj da ponudimo uh, gostima koji bi došli na festival uh, neku informaciju gdje ih smjestiti. Dakle, um, uh, nepostojanje kostela u gradu Karlovcu je jedan od problemi kojima se susrećemo ne samo mi, već i svi organizatori uh, nekih događanja. Druga radionica je bila radionica uh, čiji je naziv bio Kako pisati i govoriti o plesu. Nju je vodila Ivana Irina Sibila. Isto je jedna naša plesna umjetnica koja djeluje u Karlucu, ali isto sa karijerom koju je ostvarila inozemstvo u Velikoj Britaniji prvenstveno. Radionica je bila namijenjena za, za recimo manji krug ljudi, za one koje zanima kako pisati o plesu, kako govoriti o plesu. To su li novinari ili ljudi koji se bave umjetnošću. Predstavila si ove ovaj prve dvije radionice, bilo je još nekih edukativnih sadržaja za što se rada. Da, imali smo još otvoreni forum i bilo je jedno predavanje Andrej Štalcar furač furać iz udruge Kao Urbani, Novi svijet, kulturni manažment i pozicioniranje malog rada s pozicije plesne umjetnosti. Predavanje je vodila gospođa Andreja, a također nakon toga smo imali taj otvoreni forum na koji su bili pozvani svi ne samo um, ljudi sa plesne scene, ali iz kulture ali i iz politike. Um, čisto da se otvori um, tema pozicije plesne scene, plesne umjetnosti ali i općenito stanje kulture u Gradu Karlovcu. Koliko se odazvalo? Aktivista, novinara, ljudi iz političke scene. Što se tiče ljudi sa plesne scene, njih je bilo negdje oko osam iz grada Karlovca, političke scene niko, ali iz... Drago nam je da smo se mogli pridružiti iz stručno suradnica za kulturu iz grada Karlovca gospođa Irena Šegavi Čulig i gospodin Čulig iz, iz muzeja, kao ljudi koji općenito su upoznati sa stanjem kulture u gradu Karlovcu, a i znaju puno o umjetnosti. Koji su zaključi o okruglog stola, možemo sad nešto izdvojiti, obzirom evo da je bilo dakle, i prisutnih iz gradske uprave. Ono što mogu zasigurno reći, jedan od zaključaka je bio da se definitivno ovoga, ne samo mi iz plesne umjetnosti, ali svi kulturnjaci na nezavisnoj kulturnoj sceni, da bi se trebali um, udružiti, otvoreno ići sa tim problemima, općenito sa stanjem kulture prema gradskom poglavarstvu, ljudima koji odlučuju inače ovoga, o nekim stvarima u kulturu. Mislim, svi znamo da je to financiranje vrlo bitno, a također znamo i svjesni smo da je situacija ekonomsko-gospodarska teška, no to ne znači da stvari ne mogu biti bolje i sa manje novaca. E što se tiče povezivanja Karlovačkih organizacija, inicijativa, pojedinaca koji djeluju na nezavisnoj kulturnoj sceni već smo razgovarali sa Domogovim Šavorom iz LED kolektiv, odnosno Udruge Mladih Poluga. Po tom pitanju, tako da pretpostavljam da će se o toj temi sljedećih mjeseci više pričati, baš što se tiče povezivanja tih organizacija, jer svi dosadašnji naši sugovornici u sektoru tri su se dotakli tih tema, povezivanje općenito problematike nezavisne kulturne scene ne samo vezano za ples nego i za izvedbene ostale izvedbene umjetnosti i glazbu i performing art i tako dalje. Tako da pretpostavljam da ćemo se još uskoro vidjeti odnosno čuti u ovoj emisiji. Dogovore se da ste imali nekoliko stranih gostovanja, koliko opće zahtjevno organizirati takva gostovanja ne samo financijski, nego općenito. To je, rekla se da ste imali problema već od smještaja samih ljudi. Koliko je problem e, pronaći prostor za izvedbu plesnih predstava u gradu Karolica? Pa mislim da je to veliki problema. Htjela bi reći ovoga, samo se nadovezati na to što ste vi rekli, povezivanje e, udruga, ali ljudi koji se bave umjetnošću, e, puno priča o nekim stvarima, e, mislim da, ono, pričat će se o tome, ali mislim da, ono, Trebamo svi zajedno sa nekim dogovorom uh, malo manje pričati, a doći do nekih rješenja koja će se uskoro biti ostvariva. A svi mi koji se bavimo bilo kojim uh, vidom umjetnosti organiziramo neki festival, treba nam mjesto za izvedbu uh, ili plesnog performansa, ili pre, plesne predstave ili dramske predstave ili nekog koncerta, ali nekog kulturnog otvorenog foruma. Dakle, ono što grad Karlovac nema je jedno mjesto gdje se mogu održavati umjetničko kulturni programi na uh, nezavisnoj uh, sceni. Što to znači? To znači da ne postoji ono, malo sam tu, malo sam subjektivna, što se tiče plesa nema scene za izvedbu plesnih predstava. Imamo gradsko kazalište Zorinom koje je super fenomenalno tehnički opremljeno i u njemu djeluje baletni studij već 60 godina, no uh, Ljudi koji se bave plesnom umjetnošću dobro znaju da to nije prostor za plesnu predstavu. Mislim, izvode se plesne predstave, jedino je mjesto gdje je plesna predstava može biti dobro izvedena. Dom HV također je onako tip dvorane koji je više za, recimo, dramsko kazališnje isto predstava, ali nije za plesne. Dakle, što se tiče plesa, ne postoji neki teatralni, da je publika malo na uzvišenom, a da su plesači na plesnom podiju i da je neki a, intimni, bliži odnos publike i izvođača plesa. Ali mislim da i u glazbenom dijelu i klubski jedan dio, recimo, prostor za mlade, također je ono što nam nedostaje u gradu Harlovcu. To je broj jedan prostor gdje, će, a, gdje možemo i gdje ćemo moći izvoditi kulturno-umjetničke programe. Broj dva je smještaj za i za izvođače koji nam dolaze za vrijeme gostovanja, ali i za sve one ljude. Dakle, ono Karlovac je turističko mjesto i mislim da bi privukao mnogo mladih e, ljudi, ali i ne samo ljudi mlade populacije koji će dolaziti na neke takve festivale, ali i festivali koji se organiziraju i također privuku. Ne znam, ako imamo radionicu, privući ćemo ljude iz drugih gradova iz Hrvatske, ali i izvana da nam dođu budu sudionici i radionica, što to znači za grad, mislim, tražeće smještaj smješta i da sad ne ulazimo u cijelu tu priču. Da, da, ovo, evo, ovaj problem smo čuli od svih dosadašnjih da, sugovornika koji su organizirali ili organiziraju slična događanja, dakle, festivalskog tipa, bez obzira bilo u ljetnim mjesecima, bilo preko godine, smjestiti veći broj ljudi. Dakle, najjednostavnije je smijestiti u Zagrebu postel ili ovdje negdje u da, privadnom smještaju. A kakva je općenito plesna scena sada u Karlovcu koliko ste povezani sa sličnim organizacijama? I u Karlovcu, u Hrvatskoj i šir. Evo, dakle, to se nekako nadovezi na ovo prošlo pitanje o zahtjevnosti organizacije strani gospodina. Pa suvremenim plesom ne znam ovoga, tu sam ono školovana i... Pa ne bavi se puno ljudi suvremenim plesom u Gradu Karlovcu. Plesači suvremenog plesa koji postoje u Gradu Karlovcu ih ima ovoga, ja mislim, tri. Između oslog sam i ja tu, i oni vode tečajeve. Postoje mnogo plesnih tih studijeva i a, manje grupa koji se bave nekom drugom vrstom plesa, ali što se tiče suvremenog i modernog plesa, tog nema puno. Tu smo mi, a, u Baletni studiju u Gradskog kazalištu Zorin Dominam ima tečajeve i Mislim da još uvijek postoji taj ansambl koji se bavi suvremenim plesom. Na plesnoj sceni imamo studio 23 koji dijeluje već e, uspješno 23 godine. Oni se više bave jazz densom i show densom e, i imaju jako dobro organi organizirane istotečajeve. Što se tiče tog suvremenog plesa, ne bih rekla da ima puno plesača koji se bave s tim ili udruga, a obovezanosti... Mislim da smo super povezani, bar pokušavamo biti povezani s udrugama u Karlovcu i plesnimi i drugima. Vrlo dobro smo umreženi sa plesnim organizacijama u Republici Hrvatskoj Ivani. Free Danska udruga iz Karlovca je član profesionalne udruge suvremenog plesa, udruga za profesionalnu plesnu umjetnost PULS. Zatim smo članovi organizaciju Nomad Dance Academy iz Hrvatske i iz Europe. Povezani smo sa plesnim centrom Tala iz Zagreba, zatim sa plesnim centrom iz Varaždina. Jedni i drugi organiziraju svojim gradovima festivale, ko što organiziramo mi u Karlovcu i povezani smo sa jednom udrugom u Splitu koji se bave savremenim plesom i oni također organiziraju plesni festival. Već smo imali prilike razgovarati sa nekima od ovih koji ste nabrojali, može se tako reći, aktivista na Karlovačkoj plesnoj sceni, bez obzira radilo se to u suvremenom plesu i drugim oblicima. Čuli smo evo, da situacija nije sjajna, taj problem postoji i za općenito ne samo za plesu nego za nezavisnu kulturnu scenu. Tijekom godine, kako rješavate vaše osnovne potrebe dakle od treniranja, u obježbavanja novih predstava, koreografija, gdje to radite. Ako kažete da u Karlovcu nedostaje opće prostora scenskoga za, za suremenu gledanje. A što se tiče probi, probe održavamo u promenada klubu na Gazi Udraškovićevoj ulici, no mislim da to ne može ići u nedogled jer gospodin Beketić nam stvarno izlazi u susret i sa prostorima i sa nekim drugim stvarima koji su nam potrebni za organizaciju i proba, ali programa. Dakle, dvoranu u kojoj bi mogli imati probe i za predstavu i onako plesove sata nemamo. Imamo prostor Križaničevoj 13, koji je prostor za radionice ili za neka predavanja, ali nemamo dvoranu. Izvedbeni prostor za predstavu nemamo, tako da tijekom godine imamo program za izvest, imamo predstava, ali nemamo finanskih i tehničkih mogućnosti da organiziramo igranje predstave. Jer ono u samom startu vam i od tehnike i od financija treba, bar ako nemate ništa, ne, znači bar 10.000 kuna ili da vam neko pokloni prostor za izvedbu i svu tehniku, ali mislim i ljudi koji vode predstavu od tehničara i majstora rasvjeti i majstora svjetla, mislim, to su ipak stručni ljudi, ne možete bilo koga zvati da vam vodi. A kakva je situacija u drugim gradovima po tom pitanju, kako oni rješavaju svoje probleme? Pa, nezavisna plesna scena u gradu Zagrebu oni su dosta glasni već unazad um, nas recimo deset, ako ne i više godina i oni imaju problema. Ono, I veće grad i metropola je i imaju problema i što se tiče, ne znam, recimo financiranja. Isto nisu zadovoljni s iznosima s kojima bi plesna umjetnost mogla i zaslužio biti financirana. No Uspjeli su se izboriti za prostore za, za probe i Zagreb je prije dvije godine dobio Zagrebački plesni centar, dakle mjesto gdje je za izvrbu samo plesnih programa i za satove plesa. Varaždin ima tih plesnih udruga koje dijeluju u Varaždinu jako dobro, im izlaze u susret um, javne ustanove kulturne i, i HNK Varaždin tako da tamo imam manjih problema što ne znači da ih nema ne. Znam Ali... da u Splitu ima jedan odličan prostor, Dom kulture. Dom kulture da. mladih, da. da. To upravo. Dakle jedna velika istru. zgrada da. koja ima mjesta za tako nešto, no u dostaje lošem stanju, dakle ono još zahtijeva velike ulaganje radi se eto na upravo tom ta udruga koja djeluje u ovoga, i ta plesna umjetnica Nela Sisarić koja djeluje i bavi se plesom u Splitu je jedna od aktivistica na području nezavisne kulturne scene gdje pokušavaju doći do boljih uvjeta za izvedbu svih vidova umjetnosti i predstava, ali gdje će moći djelovati mladi umjetnici. Isto se susreću s problemima i znam da im je tamo gdje rade vrlo hladno. Osim tih kulturnih ustanova koje izlaze u susret u drugim gradovima, postoje i ti neke, ne znam kako bi ih nazvala, ali ljudi koji se bave... Uh, tak nekim obrtima i kojima ja, ide jako dobro i ono, voljni su ulagati u kulturne događanja pa tako i daju svoje neke prostore na korištenje za plesne dvorane. O ovim temama ćemo nekako pričati i dalje izgleda iz ovoga svega što si rekla da je problem i nama ovdje u Karlovcu, ne samo vezano dakle za plesno seno nego općenito za kulturnu, a i ostalim gradovima u Hrvatskoj da je tu negako na prvom mjestu ta infrastruktura problem prostora, na drugom mjestu financiranja. Zgleda da smo svi skupa dosta dobro povezani, jedino je pitanje kako to kanalizirati prema već onima mjerodavnima koji su ustvari stvari očekuje najveća pomoći investiranja u lagu. O tome se i pričalo i na ovom okrugnom stolu. Jel imate moguće ideja za neke dalje susrete po tom pitanju kako dakle, neki okrugli stolova, predavanja, tribina sve skupa usmjereno na poboljšanje položaja nezavisne scene u Karlovcu. Ima se ideja da Šavor, jedan od inicijatora ovog um, za umrežavanje udruga u Karlovcu, ali što se tiče, znam, tih naših foruma što onom na plesnoj sceni Mislim da ih nije problem ovoga organizirati, ali moramo biti ne samo realni, ali i mislim da nije problem organizirati formu i poslati ljude, ali da, da to sve ne ostane te naše riječi i misli negdje u zraku. Ovoga. Ne mislim sad da ih moramo zapisati, ali ovoga, kako se ono prije govorilo, priježemo srijeći na dijela, Treba se ponuditi neko rješenje i insistirati na tome i dati se neki rok. Postoje neka rješenja i dobri projekti koji sa strane grada nisu realizirani, ono svi znamo za program mladih koji je bio od 2007. do 2012. u kojem stoji, da će se izgraditi ili omogućiti mladima neki prostor. Centar za nezavistu kulturu Za sada od toga još ništa, možemo se samo ponadati da će to biti u onom sljedećem petogodišnjem planu, mada evo još taj petogodišnji plan nije niti krenuo sa realizacijom. No dobro, to će morati usmjeriti ta pitanja u e, nekom drugom pravcu ili u nekim drugim osobama. No, Milite, želim ti uspješan rad organizacije. I sad, se da ćete uspjeti vaše te probleme, ništa drugo, ove osnovne što se tiče treninga, nekako riješiti. Ja bih rekla, no, mislim da stvarno ima ovoga osoba koje, koje rade u gradskom poglavarstvu grada Karlovca, ali i nekim drugim e, kulturnim javnim institucijama koje su svjesni ovoga problema, no, jedna osoba ovoga ne može riješiti taj problem. Svi koji se bave ovoga i koji dijeluju u gradskom poglavarstvu nemaju smisla, ali bitno je valjda doći kod prave osobe. Bitna je poli politička volja i želja da se napravi nešto i pomakne. Ako nema toga, baš teško da će se šta pogure. Da. da. Zahvaljujem i vama na pozivu, a i ovim putem se zahvaljujem i svim pojedincima i udrugama koji nam pomažu i u organiziranju festivala, ali i u dru drugih programa koji imamo tijekom godine. Još jednom želim vam uspješan danji rad i ja vjerujem da ćemo se u skoro vrijeme čuti sa novim vjestima kako iz udruge Free Dance, tako i općenito vezanima za plesnu scenu i plesna događanja u Karlovcu, a i za ostala događanja nezavisne nezavisnoj scene. sceni. Hvala lijeto. Ovo je bilo sve za večeras, vezano za Karlovac Dance Festival 002 i Karlovacku udrugu Free Dance. Evo prije nego se odjavimo, imamo još za najaviti nekoliko događanja u Karlovcu ili vezana za Karlovačke organizacije, udruge, inicijative. Nepokoreni grad, Karlovački festival nezavisne kulture, gostuje ovog petka 28. rujna u riječkom prostoru Molekula. Festival je već gostovo u srpnju sa nastupom nekoliko izvođača koje ste imali prilike vidjeti u Karlovcu. A evo ovo odgostovanje u rijeci. Održati će se u okviru kreativnog Hardcore Punk dana, gdje će u molekuli, odnosno podrumu, biti održane izrade fanzina, projekcije, filma i izložba sologodišnjeg izdanja Nepokorenog rada. Sve će zatvoriti koncert Hardcore Punk skupina Frustration iz Sijetla, Sjedinjene Američke države i puskog projekta Public Disgrace, dakle projekta iza kojeg stoje članovi Pass Matters i 08. Cijeli program počinje već u 16 sati, kreativnom radionicom izrade fanzina bez stila. Otvorenje izložbe i projekcija je od 19.30, nakon toga od 22 sata koncert. Dan kasnije, 29. rujna, u Karlusu na šetilištu doktora Franje Tuđmana, Karlovačkoj promenadi, održava se sajam udruga Karlovac. Sve skupa počinje već u 9 sati ujutro, na štandovima će se predstaviti 60 udruga, neke od njih će pripremiti i svoje programske aktivnosti, evo tako uglavnom iz programa se vidi da će više manje sve biti u nekom rekreativnom ili rekreativno-sportskom tonu. Imaćemo mačevalački turnir, Karlovačke mežoretkinje, prezentacija kriketa, break dancea, plesne animacije, aerobik, zumba, fitness, prezentacija salsa, uglavnom eto tako dosta rekreativno-sportskih disciplina će se moći vidjeti, a ostale e, udruge imat će, evo vjerujemo i ove godine bogatu i vrlo šarenu ponudu e, svojih e, uradaka, proizvoda, tiskovina i sl. na štandovima koji će evo, biti postavljeni duž promenade. Vidimo se eto, i na sajmu udruga ove subote. Navratite i do našeg e, štanda. To bi bilo sve za večera. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati do slušanja, želim vam ugodan ostatak večeri.